Zdravljam je naše zadnji, uh, zadnji, zadnjih treh kritičkih debatah na 15. franjerju. Uh, moje ime je Maja, imam nekaj novih obrazov um, naj razložim samo ne hitro, kako potekajo te debate, nečeščam v okviru, skratka za vsako pesničko zbirko bomo na voljo enogrod časa, kar pomeni meni, oče tudi kritike, da ima kritik selektor, Nam morajo tukaj 10 12 minut, ostale dva tukaj posebe. Jaz ga je vprašan, ampak se beseda pesnik v pesnici. Potem pa se odključijo tukaj publika. Pravila se odduka je ampak če se jih ne držite, bom niče bila najprejemna je Zvršili pa danes ki se še zbirko Alješa in Svobode. V Alješki odsotnosti je bil ki ga je zdrava, nujno je bilo Družinski vrt je il fu kultivirano kot ki je rekla mati, da se ni nikoli naučila francosko. Skozi rokavice iz umetnega materijala, ki pravi, če ne diši po naravi, držalo alopate, riše simetrične življenje na nežni pesniški koži. V deželi kot Alkohol je zadnje čase to edina oblika kultiviranja. Ne zmenim se več za deževnike, ki jih nonšalantno razglasi moja lopata. čeprav še vedno ne verjamem, da pol nič ne boli. Ne zmenim se za bolečine v hrbtu, za me boli to, da se malomni navijači na umetni tekmi med sovražnimi skliki poslužujejo po kolov Resne Res me tam za pokopališče uporabili umetno igrišče. Obračaj, obračaj, obračaj to rodno zemljo. Brez dela ni jela, govorijo na sončni strani Alp. Najprej kamper, potem ostale kotnine in na koncu radič, ki ga niti mrzal ne Če Še posebej treba paziti na zadnjem delu vrta, tamo do oktobra zacvetele krizanteme, s katerimi se bomo jeseni lahko bahali na pokupališči. Lopata ostro zareže v rodno mm -hmm. in je konica se podaljša vse do tla, odkud lahko pripoveduje pretresljive zgodbe. Ljubi Dante, koliko je že krogov. In ti france veliki ljubitelj fit, vedi, da danes na več, koliko jezilnikov znaš, mar več, koliko življov imaš. Amesto dno je uporabljanje verze, same okoljoprijazne, bioverze. Najprej Zugoza, malo Vitmana, pa T.S. Elior, ta Ezre Panda. Za Kromper pa kot se lej samo domače. Koso, Rela, Kot, P.H., Menar, Ta, In potem je Kromper pokukal na plano in je bil, da bel, če ga ne bi požaral, avtohtonni koloratski Aleš Muster se rodil leto 1968, je pesnik in knjiženi prevojarec in upravljal svobodni klic, diplomiral je iz Ablejščine in pedagogike, doktoriral iz Romunovske književnosti na univerzi v Bukališti. Izdal je pesniško zbirko z naslovom Osobno tromačenje, film 2 srednja leta v knjihobronavnem Anderju. Izjarno je njegova poezija prevedena v večjezikov, zastupan je v večjem Prevaja rovnusko in materijonsko ploževnost, predvsem sodobno prozono polizijo. Pohvaljamo se tudi z gledališčem. Delimo konturno tudi pisec besedil je sodeloval pri predstavi šestnaestovratov, Laen Knapeva predstava ter Feng Shus v gledališču brez igravca. Kruh si, kot je mogoče skrepati po njivom prveni, kruži tudi kot so to mač. Barbara, besede tvoje, dokaj se je izbrala Aleša posvirko? Ja. Spet, da samo povem, koliko ga poznam Aleža. Poznam od prve njegove zbirke, ki smo se pač tako družili pesniško, ne, ne toliko. In prej lani smo v okviru prevajalnice, torej je Centra Slovensko kmeđevnost skupaj in potem lani na Danskem. Prije pesniki in on je bil eden od teh treh. Uh, in uh, to je to. Zdaj, to zbirko sem pa zbrala, zato ker se mi zdi, da, je, da, je lahko, da, je lahko, uh, da sta lahko dve različni branji, torej, tako dimetralno. En branje, ki bi rekel, da to, je to, se to pa imaš ja ne kar neke take narativne zgodbe, brez metaforike, kar nekaj je, tako kot je, da kaj nekaj. In druga, če, ki jo pa jaz zagovarjam, se pravi, je pa, da, so, da so te pesmi zelo, um, zelo fino uh, se umeščajo subjekt, ki je tukaj res subjekt v to, v to širše kulturno okolje in da imamo star neverjeten smisel, kako lahko na kratko in zravno še humorno prikaže, um, družbene probleme, ki so sveda intimni problemi, ne? se pravi, kako um, družbenost prehaja to njegovo intimo in kako to prikaže se mi zdi tista, recimo, odlika, um, ki je bila eno od teh, zakaj sem se odločila pa za to knjigo. No in ta pesem, ki sem prebrala, je recimo je tak lep primer, kako to naredi, ne? Uh, skratka, od Voltera uh, preko te predmestne um, situacije vrtičkarstva, uh, ki je tudi ena od značenosti na primer za slovencov. Vsi želi imeti nek vrtiček uh, in uh, ta, to humorno obračanje, uh, kultiviranja, se vrta ali pa se, kulture, se mi zdi pač tukaj tako posrečeno. Znovu mi je povšeč tudi, kako pri tem se dotika sebe in sveta in mojem reči, da ta dotik se pravi, kako pristopa k sebi, k svetu, k svojim bližnjim, da je to, ta dotik zelo topo in skrben. Jaz sem v tej svoji kritiki napisala tudi pač človeški, s čemer mislim, da, je tukaj, da so tukaj obnosi, da je tukaj pripadnost se pač svojim, ampak tudi v širšem smislu in tudi pripadnost pač, nekim vrednotam, ki jih zagovarja in recimo za katere čuti pomankanja v svetu, ampak pri tem se kot je napisal tudi že pisec spremne besede Peter Semovič, strenjam z njim, da se izobni moraliziranju. Ta meja je zelo tenka. pri tej poeziji, pa še posebej zato, ker je tako emocionalno izpostavljena. Ne? Hiter bi, si zaslu mislim, bi lahko lahko um, pač nalepko sentimentalna, ampak ravno zaradi te samorefleksije in zaradi tega pazljivega umeščanja v širši kontekst se, pač večinoma mislim, da ne zgodi to, pokaže pa se pri tem, to je v kot neke vrste pogum. Torej, da se avtor, da se je pripravljen izpostaviti in potem se tudi pokazati. Pač, Svoje čustva, svojo ranljivost in ker je to narejeno inteligentno, humorno in pač reflektirano, se mi zdi, da je to pač odliko. Da je tukaj iznotraj ima mimo grede, ne? Na, na prvi pogled se zdi, da je stil tak lahkoten, humoren, ampak ima veliko takih kritičnih nomen kavečkov, no, da rečem temu tako, ki so hkrati in humorni in pač na nek način pokažejo sliko. Sama zbirka se ukvarja na tri razdelke, ki so tudi tako kratko in jasno naslovljeni, tu, tam in nekjer. In kot je recimo primerno ali pa zato je tudi ironično naslov izpostavljen, torej srednja leta uh, se ukvarja toči tudi z minljivostjo. Srednja leta so nekak po začetku, se pravi, se znajde v olologi, ko je tako starš oče, kot recimo sin in um, kot nekdo, ki se, se pač zaveda tudi svoje minljivosti. In um, še ena Še ena razlika ali pa odlika te poezije se mi zdi um, ta skrb, uh, skrb za sve, no, da rečem na ta način, ne? humanost, uh, ki se mi ne zdi prav zato, ker je tako uh, izpostavljena, rendljiva in čustvena, uh, se mi ne zdi, da, da, da izravlja a uh, recimo ki družbene katastrofe, kot so, ne vem, beguncji ali pa smrt bogustega otroka Ajana ali, ali pašek drugega, zato da bi pač poveralno svojem poključem pokramno vratno, da je ta um, da je to zadnje, na katerem uh, iz katerega to vznikne, da je pač skrena autentično očima, ko še sam piše. Um, kaj bi recimo m, navedla še? Ja, uh, govorila sem o tej uh, skrahiranosti oziroma samoj rodnini uh, in tudi uh, sveda paradoksu, ko govorim o tem, da išče pesem, pa da pač nikoli ne najde, to ima več pesmi na to temo in to seveda pač v pesmi uh, pripoveduje. In še ena uh, pomembna stvar recimo za, me, za za mojo tako poetiko kot pač kritiško izhodišče, je, da je nekako ta izkušnja uh, zredno pomembna uh, tukaj in zdaj. In da na način ne beži od tega, ampak se spopade tako iskreno, kot kar zna s tem, tem doživljanjem, kar prihaja naproti. In da ne da ne pobegne v estetizacijo. Se pravi, da bi bila estetizacija pesmi sama sebi na meni. Se pravi, da nekak ustraljeno tej um, točki nelagodja, ne neprijetnosti ali tegobe, pač tako. S tem je jaz prvi del se bi pa mogoče še paro Eno pod vprašanje, ki poštevajo škol, kar si pravzaprav ošče odgovorila, sem to slišala. Potem imamo moto, um, Na začetku zbirke eni in ki v tem ponorilnem svetu zgredno prenašajo ta nojo uh -huh. pa potem imamo verze, ki so tudi v eno morimo v Rosije. Vse to upoštevano. Uh, ampak jaz v bistvu s to zbirko, v primerjavi s prvencem, uh -huh. imam težavo, meni uh, se pa zdi da moralizira. Ne v verzih, ko govori o sebi, ampak v verzih, ko govori Vsak plus kvalov Jadranskega morja me spomni na Berbunce. Nam je tega, ko vidi več uh, nobene prave poezije. Uh, vse, živijo samo še na pametnih telefonih in tako naprej in tako naprej. Um, skratka, nisem znala si, prav, da se, ko jaz se na življi, ki je želoma težko, da bi ni, ne, povedal, da, ko si ga cito vprašala, srednja leta, ali to so najboljša leta. Ne. Skratka, jaz iz te zbirke, mi ne veje to ven. Pravzaprav mi veje, kar me moti, je neka žrtvena pozicija. Jaz ti zelo tako veram, to zbirko, predvsem v primerjavi sprejšnjo. Pa me zanima samo tvoje, kar je edino nas. nek vitarizem ali neka duhovitost, se mi zdi, tam prisotna, neko, neko reflektiranje. Zdaj pa samo še vržemo v nek svet. Ne. Pa me v bistvu zanima, kako ti vidiš ta recimo razvoj, ali je to razvoj, ker jaz v bistvu videm kot na zadovanje ja, to, je, to je problem moči ali pa ne moči, ne. <clears throat> in meni je všeč, da je tukaj refleksija in mislim, da gre za refleksijo, ne moči. Se pravi, soočam se z tem, kar. Ali on dober si ga v časopisih ali v televiziji ali skrapka kjerkoli to prihajajo tega, ali pa preko maila, no, s prijateljom, ki se pošta, profesionalni jo ne recimo. Uh, in zdaj se moš pač s tem nekako spoprijeti. In to, da, da se ne zmorajo s tem spoprijeti, in to postaviš v pesem, torej publikuješ in objekteraš se mi zdaj to stvar. Prvo zbirko bi bi cilj lahko obrala bolj kot morčavo, ali pa, da bom rekla, pa, pravno vzgo, ampak, in da je to prikrivanje tega problema. In te, kot tle se zdi, da gre to za razkrivanje. In, in zato, to, da enostalno obiš, ja, tle so stvari, na kateri, na nekrat način ne In ne beram to kot neko žrtev, recimo, da se ima za žrtvo in da se sami sebi smiri. Tle, Tega skoraj nisem in ne vidim, da bi se snil. Ravno obratno razumem tudi njegovo izjavo, da se mu zdi ta leta najboljše. In tudi to, da ljubi življenje, ne? Recimo, to, da je to življenje, mislim, to, da je živela in da je doživela to, kar doživlja, čeprav ni prijetno, ali pa je polno stiske, ali strahove, ali skrbi. Um, na krati je pa polno topline in nežnosti, ne? recimo tisti verzi o žabici, pa medvedke, babika v roczah, skrtka, vidiš, da je ta skrb um, in, in tudi ja, igrivost, nežnost, da je to znotraj tega, in to izginja na nekaj način iz poezije in je to zelo dragoceno, da je tukaj. Tako da sem tudi z tega središča, pač hoditi na to, to zbirko, pač recimo izpostaviti. Um, tako. Že uh, kaj, ja, recimo, zelo bi upozorila, zelo me blokšeč, ko govoril o očetu, ne, uh, pa veš, kakšen mislim, borek za meje in tako naprej. Se pravi, da je ta njegova pozicija ne, subjekta je res občutljiva in senzibilna do okolja, do živali, do drugih ljudi, um, pač do stanja, do najbližjih tudi teh. Um, In to moram reči, da zelo ocenim, ker je ta anticivilizacija, kot pravi daša velikonja, ne, um, zelo drugačna od tega, ne. tukaj malo občutek, da moramo biti da so asertivni in s knjigami in pomizi in klet in tako naprej, ampak to, to po moje ni ne vzpostavlja družbenost, ampak jo počrastira. Tem, če, če smo ljudje kot družbena bitja, se prav, je zelo dobro to, da je tukaj neko ne vem, sprejemanje sebe in drugega, kot je, z vso nemočjo. Okay. Hvala, da ste Hvala, da ste mi pomagali, Ja, prvo. Pa če sem malo preveč podoben nekožnjo da so pozitivnimi in negativnimi kremplji. Imamo um. določene zadeve, ki ne bi prav, če bi se ponavlja, Torej že z naslovom srednja leta, ki pač pomenljivo nakazuje, o čem bo pač glavna tematika, prepoznamo, te, to ambarsko persono možete srednjih let, ki časovno ter krajevno pripotuje prostor od globoko intimnega do nekoliko bolj širše občega, od doline Šentflorijanske do sveta Tanzunaj, pa tudi ta človeški krogotok od vajstva v smrti za tem obveznim občutkom nostalgije ter negotovosti pred končnostjo. Kot je Barbara že omenila, temu sledijo tudi v te tri razdelki, s katerimi mustar zasnuje svojo zbirka, pri čemer se tu vrti predvsem kol družinskega življenja, drugi tam, na po svetu in ponudi nekaj premisle, o človeškom bivanju in krati, krati, krati v družbeni situaciji. Tretji nekjer pa, po moment, izlebuje neko končno bilanco tega potovanja z izrekanjem tudi slovesa pokojnim in pa dokaj ne kot pogled v prihodnost. Um, že z tem posvetilom včerki in ženi zariše to atmosfero izjemno intimistične poezije ki okay, je po njegove meni, kot pravi autor, samo da ponoreli svet in sprejema najboljše. Hkrati um, pa se imel pač v branju oziroma presonjanju takšne poezije boščas v bo zadnjih strah, da zapada v pretirano sentimentalnost, kaj pač bom na koncu pojasnil, se mi zdi, da prevečkrat zapada sentimentalnost. Na drugi strani naj pač Mustar se tem, se proti temu zoprstavlja s to ironijo pa črnim humorjem. Zar te fragment o pa tudi nostalgije po preteklinem, recimo, toruži v pesmi z temi tipičnimi slovenskimi pregovori, krekiranjem slovenskih navad, s katerim pač na mestu mesto zelo uspešno razrahljanik ta sicerš sentiment. Um, Na oblikovni ravni, dokaj preproste pesmi se kaj, se so se mi kazali kot neki meditativni drogci, a, v katerih ta lirski arabski subjekt in timo z učitljivim pogledom na svet, a, pri tem pa pogosto prisotni melanholiji izražajo predvsem odtekanje časa, a, ki je bodi si posredoval skozi večji del negativne spremen na svetu. Uh, Bo se prikazan skozi nekajšne osebne transformacije, predvsem, če se spet narežamo na sredna lika v povezavi s svaranjem. Um, še posebno dobrodošlo, zato v pesmi deluje socialne Takrat uh, Takratno se avtor odziva na aktualne družbene probleme in se iz tega osebnega pogleda pa prestavi v območje širšega družbenega komentarja. Ta se mi je v bistvu bolj izrazito prikazal v tem drugem razdelku Tam, kjer iz te sončne strani Alčva so na Rakovaji se odpravi v različne svetovne prestolnice in kjer nevhodnim razmeram nastroji prikaz za elementno pesljenja. Ampak tudi to pač ni zmožno rešiti problematike sveta ali pa ponuditi nekaj večje vtehjač človeku. Ali to je počutnost, ki preveva želato, se druži s temi kritičnimi opaskami, recimo, če omenimo to pesem, je stan počitnice, recimo, ko mladodobni evropski turisti na počitnicah v severni Afriki ne, se srečujejo. Uh, Iripski subjekt, recimo, cinično primerja z žrtvami druge svetovne vojne. Um, in s tem v bistvu nekako vse večji mir in pa že je nemočno sodobno po času, ker niti subjekt, niti literatura oziroma poezija ne da ponuditi odgovorov in ustajata v nekotovosti kot neki relikvi iz preteklosti. S tem se potem izkazuje zavedanje izvobljenega časa. Sej Muser v razdelu postavlja koordinate moškega srednjih let, ki je v spremenjenju svetu izraža podvsem krepnenju oziroma nostalgijo po mladosti. Recimo imamo te otroške igre, skrivanja pododemi, Pod, uh, kot nek vek o citršnje realnosti, zatekane celo molitvam, metafiziki, ki za mene niso bile toliko značilne pre, predtem. Uh, in ta sladka nostalgija sicer se mestoma potem prekine za tem zavedanjem odgovornosti in neko željo po pomiritvi. Um, potem pa ta zadnji razdelek, nekjer, ki pa še s svojem uslovom sporoča, Ta tačna primer je ni možno, oziroma je možno šele v močju neobstanka, pa se pravi onostranskva, uh, kot vidimo tudi v, bistvu v zaključne pesmi, zaznamuje predvsem tematiziranje smrti in pa na drugi strani tudi neka ustvarjalna nemoč posameznika. Uh, na taj način v bistvu se mi zdi, da te koordin dve koordinati: koezija in smrt, nek eros in ta spet zaogražuje ta zadnji sklon. Uh, kjer si prekočutno sprite do nekega vrhunca um, in hkrati je zanimivo tudi v celovni zber, to neko to uh, pregrabanje že omenjeno, tudi recimo to programsko gradnja pesmi na začetku, predmetne pesmi na števanje, um, in ki prinese to prepleten time za društveno kritiko, Um, Prvi koncev je eno agent zelo spomnljeno, ker glede na to, da je spremljeno napisal Peter Semolič, ko smo na koncu, kot v to moči smrti, ali pa izgrade spomina oziroma spomina posameznikom, smo spet nekako sočeni z Zadruženjem zasebnega javne in javnega, um, kjer se v bistvu tem mimo pežnem življenju, v refleksijah in sprič od društvenih monomlij, autor si tudi, tudi posluži nekih kritičnih komentarjev recimo že aktualna imigrantska kriza, kjer se v bistvu se z obvišenjaškim komorjem boli, da se ne bi vvesl, ne, če v zelo majega odverza. Podobno je pač enako ta prepletanje v te tematiki smrti, kjer se temi, pejzaži družijo z ironijo in cinizmom, hkrati pa ta smrt tudi kot individualna, pa tudi kot kolektivna osoda. Um, sam zaključek, ja se zaključujem, pa se potem zaključuje res dokaj črna podposlavanje poslavljanje od nedosti in označuje to negotavo ne, prihodnost. Uh, in ja, se strinjam, je tem čutna in sočutna poezija, uh, ki prinaša ta vprašanje povezana s človeškim bivanjem, Z cenam njegov Njega bo ironijo humor, ampak ampak enostavno se mi zdi, da je preveč zalezen preteklosti. V vse čas se vrača preteklosti in ostaja tam, da tukaj se ne bi strinil, da se kakratkoli gori, ampak enostavno odhajajo od tega sveta in je pretirana sentimentalnost v dološenih pesmih in pa tudi a, preveč balast. Po drugi strani pa spet me a, je pa doprodošla nekaj tencijozna gogorica da nekako sem bil Razvoj. razvojen. Se mi zdi, da je vse pretirano za strtno preteklost. Ne, tukaj ne moramo, recimo, da smo v obmenju našo tega angažmaja ali dodružnjega komentarja. Pri, uh, je totalno različen. Eden je zavezan s sedanjosti, eden pa preoprešuje sedanjost skozi že uh, preteklom. To se pravi neko nepovratno situacijo, v katerega prav zapravo tož kot nek subjekt, da je bilo v, v nostalgiji lepša, pač vedno ta slajstka nostalgija. Okay, zdaj gala, bomo besedila, tudi bomo pa prosila, da najteš par versek, ki se ti zdijo, da imajo prevečka raza, pa zagotovo se da sta potem pa soočila o svežini, pa nekaj svec. Ja. Uh, Dobro, tukaj svega tukaj. Yeah, um, ja, just... Hlo je pospošil ta tudi štivo, kot vonspa, to je več, mislim, tak. Um, ja. okay. Če se o čustveni vznesenosti, mm -hmm. ki smo jo, mogoče v primer, pa, pa o nekaj, recimo, ali če rečemo o poslednosti tega Pa, če jo primerjamo, malo malumno z natašo brilkonijo ampak mogoče malo bolj sami tipelj pri njej smo čustveno zmesenost in mm -hmm. nekostrednost in iskrenost mm -hmm. smo se poudarili kot mm -hmm. rednost v te mm -hmm. poezije tukaj je pa to v bistvu morda se vrtimo ena slabostja pa največja te poezije ka kako če ja po pomoč, eno pomoj je pomoj je tudi to um, Nezikne. Mislim, da je to nekako pretiravanje. Ne? Pretiravanje ne, je, in pa tudi se mi zdi, da je vse nekako, ali že de facto skrčeno. Zbog um, kratki verziji in pa še res ti greš čustvena narbitost, ki pač pride do tebe. Tukaj se mi zdi pa to umiščenje. Jaz kot smo rekli, da je ta družbena situacija enotna, je dobro, mm -hmm. to, Prav, to šlo je lahko. Uh, ampak se potem s tem recimo, ne vem, uh, oziranjem nazaj, recimo se pač ta balans, kakor kako se recimo dogaja, tudi kako se z domen, če tukaj, recimo, ta neko, ko je um, problem, da ljudje uporabljajo mobilne telefone, da pa se pač... Poteremo, ja, obromane tega, pač zazrtost v pa, pa potem, tukaj, tukaj. je Zmeraj to no, no, se tukaj, a rozumovo, ja, ja, ja. Kaj, tak, na kakšen, drugačen način? To Čeprav Ana sem mislila na tak način v preteklost da bi neko nostalgijo preteklosti imela, ne. Pač da bi govorila, da je svet bil boljšen, mhm. da je pač to izgobjeni svet, pa da ni nobenih odgovorov mhm. za našnjo dobro. Ne? Tukaj je v bistvu blazna ne Uh, tukaj ni pa prav za prav za konkretne da pa se ja se ne za, je, se. No, no, se ne se ne se ne se ne nam ne trebo da se sestream ne <laughs> ne zapravo mislam kakšna zvezenost preteklosti v kakšnem smislu recimo če pogledam te tisti so vse sedani upisane vse so pisane s tega trenutka uh -huh. uh, in če se spomni kdaj ko to otroštvo recimo tisto kravo Ne prav kako, da vse, kar se spomne, do krava zamukala in da bo iz juhe pokukala in skljeda me na s skmeto in tako naprej. Se mi ne zdi, da bi to kakšna zazrtost. Je pa res, da tisto, kar abah, to ni pretekljost, imenujem kot neke vrste, kako ne rečem, Idealni svet, da se pravi ta človek, da je čim prej ne obstaja in nikoli obstaja. Jaz se zavedam, da je resni subjekt, če uporabim to tudi tega, da ni ne. So. Ker pravi, da si tako kot vsaka mis univerzuma željno je samo ena, da bi bil mi na svetu. To je v bistvu reflekteranje. Um, Ne vidim tako razen dobro nostalgije, to je tista bratislavska, ker vidi tiste stare... Vukareška. Uh, ja, ali Vukareška. Ne, Vukareška in Italia. Vukareška ja, in Bratislavska. Kaj pač tiste stare mašine in tako naprej. En tudi to, recimo, za telefoni so nekatere stvari, ki jih res doživiš mislim, v srednjih letih, tako da se malo... Tudi na leta, uh, razumem, da um, tako v mladih letih pač tega ne moreš razumeti. Recimo, ko sem dala, sajega... da se bojo snarevili, je priča, da ne bojo na to. Pač ja, to nisem videl. Ne vem, ne vem če ne. Mislim, so razlike, za tega, ker so izkušnje različne. In te pač nekaterih izkušenj enostavno pač nimate. In to jih pa boste meni, no? To je malo okrobitevsko. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne poslom okrobitevsko. Ne mislim, mislim čisto besedno. Mhm. Ne, meni sem zelo tako izkušenj, da recimo v Marski, da se potem tudi v Bukarešti, ne, da pač nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj Iz njegove, iz njegove pretekosti, ko je tam študiral, izginjajo in jih domešča tam ponoreli svet Ja, kvalicu, so, na... ja, ja. so srednjali na koncu, zakaj to v zadnjem pisenju? moja pač to, to epitelj, pa. Samo veliko plastik in svet, ko ogasne nekran namenega teretika, Ja, meni se mi zdi, da sicer te, vse mi je pravi, meni zelo dobrodošli kaj onosi družba, da. samo se mi zdi, da enostalno tako nekaj gravnje, potem je bil, recimo, počvek karikiran, nekaj nekaj družba napisam, biliko tega sentimenta v preteklosti, potem nekaj Ne, nekaj te res dopline človečnosti do mikrokozumsa družina in potem nekaj še nota družba nekaj. Nače ne, v bistvu mi ne deluje no, na ta nekaj. način. Mene je tako prežeto to, da ni ločeno. Vse se nekako prehaja drugo in to se mi zdi odlika. Da sprejema, uh, mislim, da gre skozi njega. Ne? In da na nek način v pesmi se vse skupaj znajde. In to me, Fascinira, kako se te različni, različne nivoji in različne plesti doživljanja sveta, kako se združijo v pesem. Potem bi povdarjajo še posebno njegovo senzibilnost, recimo tista splicka, kako zna tako v detalju označiti družben položaj drugih. Tako, da jih vidi. Tudi tisto s telefonom, se sem hotela včasih, je bilo čudan, če se čel v proces, pa se je pogovarjal na glas sam sabo. No, stoli čudaka imajo vsi to nekaj telefono in govorijo in mahajo in tako. recimo, to je za me neka hecna razlika, no, čist ko, pač zato, ker imam druge izkušnje, sem starejša. In še ena stvar bi povdala da to je to fantazijskost. Ne, mislim, se ne strenjam s tem, da ne ponujajo recimo nobenih tako imenovanih rešitev, ne, ne vem, kaj bi bila rešitev za življenje, ne, v bistvu ki je pač po mojem njih razen to, da pognožbiš zdaj. Ampak je ta je v bistvu fantazijsko. On ima že sam tista lopata, ki gre le do pekla, ampak potem je še tukaj, recimo jaz sem si to bukareško, Tako, nahecno. Soba brez knjige je kot duša brez telesa. Mi iz črvega na levi strani televizijskega sprejemnika v bukareških knjižnih gansoverji žugajo verzi. Na balkon ne moram, ker so ga zaseli golobi. In tako naprej na okno sobe, prepolne knjig in pazim, da se ne najna preveč naprej, da ne bi zaradi svečene duše sledil salto mortale. Ampak potem, prav, stari Marino so verjeli, da to prinaša srečo. Potem bi kot novodobni Jezus ostramočen in za usmehovan hodil po bulvarjih, v pridigavom miru. Se pravi, da če se ti golobi na glavo posedejo in tako naprej. Skratka, kako on to humorno meša to, kar je zdaj. On je tam, tam so golobi, tukaj je, se pravi, jaz tukaj ne vidim nobene zauzetosti in preteklost ampak enostavno kombinira ta sedajni trenutek in z tega naredi pesem, ali pa naredi neko vertikalno dimenzijo, van iz tega časa, mislimo, da v horizontalni o, premici preteklost, prihodnost, le kaj vode, pa jo kako je bilo lepo v preteklosti, mislim, da spod Ampak ravno zaradi tega ustvarjanja, zaradi tega pesmenja je pač ta vertikala, ki je pa humorna in je in je topla in ni in je na nek način spet dialoška. No, tako imam jaz, na nek, je tako. No. Samo potem, da pa beramo. Šola kreativnega pisanja ne more rešiti poezije, poezija ne more rešiti mene, jaz ne morem rešiti sveta. Morda pa po golobom z mojega balkona uspelo rešiti belo golbico, ki je kot svetlo, na koncu tunela okamenila v svetlobni reklami za Milo ja. in bo svetu končno končnost zavladala v mir. Ja. To se pravi, spet ta nemoč, pa spet koncu, konc, potem čist ta pasivnost in pa ja, tudi konc koncu reklama konc, konc, za Milo, ki pač ja. pripata današnji čas, manj, spet, to. ki je slab čas. Ajde. Aha, jaz recimo, tukaj imam pa diametralno, ok, Tukaj je tisto, kar je ne, plus, mislim, da je tako, da bi negativ slike gledala. Ne? Uh, meni je pa hecno, da je bolj reklana zanjino, mislim, da so ti golobe, ki se najvež bi konkretno zraven, resne, kako vstopijo v pesem in kako on to spremeni dobesedno uh, v pač, literaturo, v ta duhovnija ali ne vem kako ne rečem, človeški svet, ne, kjer nenadoma to, kar je, ne, on ni realist, ne, ne. Um, da to, kar je um, dotakljivo in, recimo, kar prahajsko zaznalo, on nad, nadgradi v eno skoraj nadrealistično dimenzijo, ampak spet tako uh, povezano um, z družbenim, v katerem živi, ne, ta občutek za družbeno je mogoče tisto, kar mi je po najbolj všeč tukaj, ne ali mogoče lahko priskočiti pri teh zagatah na pomočnega vzpublike. Ja, vi želel tudi svoje mnenje kako bi vidite. Nimate nikakšnega odnosa, do poezije, nekaj. Ne, mislim, potem, kaj poslušam, se mi zdi, da se ti citati, ki so bi zdaj tečeli, dost pa dosto velikoh občih best, tako um, da, Ne vidim zdaj neke, neke oddaljnosti, ki pa vsekako se mi zdi, da govorijo stvari, ki jih vsi vemo in jih ne obravnava na originalni večin, ampak med tak večin kot. Uh, meni se zdi v bistvu, da je dost uh, uh, neinventivno tem. No? vse na podlagi tega, kaj sem dnes slišal, Pa tudi, kaj sem prebral, tako da mene, njegova poezija nikoli ni zagrablja zaradi tega, ker nima nekega, nekega uh, ne najdem v nej neke originalnosti, neke, v bistvu, uh, zdi se mi Ja, ki bo zdaj. Kaj bo zapravo pomenil s naka optimistična, ja. recimo v doberi šolsko organizo, ne? Pesmi štiri. Pa. Tukaj je bila bolj, recimo z nekaj načela nekaj... Ne, originalno je zdaj zato, ker nekako kaj se prazumel, kar se Je bolj singularna. Se kaj iz kraje izkušnje in to izkušnje se postavla, To je po svoje držno, ker izpostaviš svojo rast v osebnem izkušnjo. Ne greš samo to več. Da greš, greš nek nek nek nek kako bi rekel, trend recimo. Izpo, recimo, če je tista. To je, je, je pa res, po mojem, tisto, kar je bilo prebrano je v tem smrti tega ne, otroka prijatelju. Ne. Kako že reče, tisto ponavljal na koncu. Iskrenost. Iskrenost. Iskreno. To je res na meji. Bi lahko rekel nekaj. Ampak, če vprašanje v kakšnem kontekstu, to iz, v bistvu gre za izrekanje. Za, za problem, odkode ti to izrekaš? Uh, bolj kot za besedinko. Ja gre za namen večino. ali refleksijo, ali jaz imam pesmi, se vidi je noter pozicija iz teh. Misim, meni... no se je. Vsaki, ja ja se osak eh. sem tukaj čisto In tako rekoč, zoom, da, da greš v konteksta, recimo, pesništva, estetske, da ne vem česa, politično, ne vem kakšnega. Skor tako rekoč, da greš za drzni gov, da, da se izpostaviš. Zdaj lahko pa fašeš ne, oziroma lahko dobiš eno ali pa drugo ena ali druga v Mislim, da smo imeljali, da je iskreno, kot nekdo napiše iskreno, ne? pa to ne pomeni, da mislim, da ustreba poezija ni iskreno, da je tega, ampak mislim, da smo v razkolo med tem, da je nekaj singularno, pa tem, da je nekaj občaj, kar sta dva skrajna visu upola, ne? E, ali poprobamo najti kakšno srednjo pot, ali bomo ustravljali vsak na svojem vredu? Ja, singularno pom, če ste vredno, tukaj nekajčin Če je zelo singularno, jaz tudi hkrati se govori o nekih očistvareh, ampak na ta singularna čista se jim zdi... <totipra> to je daj. Ja, tukaj je pomogljato problem, jaz se zdaj poslovnem na Anjo, se jim zdi dobra primljava bila velika pomoč naravijo, na Anjo, da sem se je zelo enostavno. Ne, In tudi seveda vprašanje, kako izreči, ljubim te, je da je najbolj, <laughs> najbolj stereotipni, najbolj stereotipni obliki so čustva, ki so, ki so najbolj posebno, najbolj singularna, ne. In zdaj je, zdaj pač zelo pomembno moje in z kakšega konteksta deleš, Tuk, vsakma, vsak pravc ima pa pač svoje življenje, s tvoj kontekst, ne, pa vse, kar je prav pa po druživu, pa skratka, kar sem razgodil. In jaz dvotri tega pač upomenjaš, pač ta lik, ki so besedeni. Uh, in med napetostjo, med tem dvojem pač se zgodi, ali je kaj pomembno, ali pa ni pomembno. Takaj ne bovori, ne bovori, lahko s tem kaj noga nadešiti in kaj ne. To, kar je po meni pomembno, je, da, to, da je to izziv. Jaz im videl, da je izziv. Tako sem si mislila, da bo. In vidim, da je res izzil, kako smo boč do, do, tudi do te čustvene čustve, ne. Sentimentalnost ne vem kot čustveno znesenost, kot raščaspovanost. Ampak mislim, da gre. Tukaj se mi zdi, da se večinoma drži in da je predvsem zelo pomembna ta res ne semo namezave na kaj sem prebrala o kulturovem s kateri je protopravke s kateri je prejeta vse ampak tudi ta fantaziskost oziroma te predstave in jaz tukaj videm moč ki je enostavno dušija in se mi zdi, da je dušija enot najbolj takih, uh, ne samo pravih, ampak tako gibalnih in motivacijskih in tudi um, človekovih pač člasnosti, domišljenja. To, to je krasno. In on to uporablja, zato se mi zdi to živo in moram uh, se strinjati, da je kako kar zavezam. Mislim, Jasno da je nostalgija. Jaz ga nimam, recimo, jaz nisem kot te, personalni, mislim, te, uh, kič posebni vorni psihološki, pač njo, nostalgija in to pač bera, ki je tako gremim, ampak ni mi to bistveno, ne, bistveno je tudi kako, um, kako spelje vse te od intimnega, družbenega, fantazijskega uh, in doma, pač, da ima, pač, ja, in nekaj, kar se mi zdi, da je prijazna so človeku, no Mislim, da je to, to je pa... Zdaj se, da ja, je smisel poezije, da je prijazna dokržena? Ne, ne, ne, ne. Sprofim, ne. Ne. ne. ne. Čeprav po drugi strani, to pa je vzno dobro vprašanje, ali možno pisati poezijo brez... Ne, nekaj rečem, brez nekih vrednot, ali pa brez enega humanistične, ne, tako temeljne podstatne. Ja, mislim tako, mislim, to, pa, mislim da ne. Mislim, da ne. To, mislim, če mislice rečem, da, da je zamejena svet je to še ne pomeni, da je humanistka, ne. Pa je omeno mislice, ne, v ironičnem smislu, pa niti ne. Ampak govorimo o tem, da je preveč tega, kar mi sami v, v ugotavljamo se prav da ljudje preveč se pogovarjajo po telefoni pa da so knjige brez police, brez knjig prazne. Ampak to v bistvu pove na ta način, ki v bistvu, kaj če že vemo, ne pove na originalni način, ampak pove na tak način, ki je v bistvu na nek način ne vznemeri, ne, ne, ne šokera, ampak enostavno je preveč samomevnost ljuda in poezidijo, se ne zdi. To mora no. mogoče še kakšno vprašanje, ali pa mora štolotnik od točno tega fokusa lepševa poezije? Želiš še dolgo zadnje kliko? Ja, vse kokore sem pač že omenil. Meni odpetva neka žlada melapolija in nič ni naroge s tem. Ampak ne mora se pa strinjati, da, da je uh, subjekt v nekem boju, ali pa da da lahko skično, da nagovarja uh, današnjo svet in tukaj recimo, nadrealistične igre, besed recimo, tega ustvarjalnega napoja ne videm, febritirano in pač to preteklost se mi je pač v vaš čas nekako zapisovala, da poče nazaj. Uh, ne vem, pač se je kako malo je treba, da postaneš kater, pa, uh, pa ne vem, Prišel samo leta, ko je treba sestaviti, glanci življenja. Um, Recimo šenikanska kuhinja postala hirarnica, ko na bližnjem muzeistkih vrščadju obbujam spominanje na zasedbo po in koncert Marijane držaje. In pozipavanje pangarjov, zvoki poletnih noči. nekjer prav nekjer na svetu ni več miru. Jaz mislim, da je opet v preteklosti, v teh verzih pač življenj. In nič ni naopet s to zastrtostjo da recimo pa ni preoplikovane na ta način, kako je tudi, rekmo, mogoče ne tako zelo bolj personalno, ne pa kolektivno. Vse se potem pridružuje ta društvena kritika, ki je reč pač kolektivna, ampak tukaj je pa pač res res to dozasebno. Tako še mi da roke s tem, sicer ampak. Ne moram pa res reči, da bi moram pojev nekaj hroti. na predzadnji kritiški debati letošnjega prangerja, ko so bomo otvarjali s presneško zbiljko Dihaj, Toneška Janca. Toneška Janca, ko sem najprej zapilil začetno konencijo. Toneška se Toneška Janca. Toneška Janca, po en je pesnik in prevajalec. Po zaključenem študiju sociologije Se je doživljal z različnimi deli. Na zadnji od kot koordinator programov tudi širjen, kjer je med leti 1994 in 2013 vodil pesniški festival Tarnovski terceti. Od leta 2013 kot so pesniki in prevajalci združev v Ljubljani. Prvo pesniško zbirko Blues za Maha je izdal relativno pozno, leta 1997, njaj pa so v dukaj rednih razmakih sledile Avstrale. Sonce na kolini, pa na veter. Noži, Vakr, Požas, katero si deli na zadnje na kandorju, Duh, Željvaj, Majkamec, Zelo star, V zraku so šupin, Sladke pogačice in ta zadnja, Dihaj. V tujini je bilo vzdanjih sedem samostojnih knjig, njegovih pesmi, predvsem na polskem Bolgariji Z.D.A. Hrvaška. Kot pesnik in, in glumim sodeloval z različnimi grazneniki, recimo Janem Muričem, Nekaj tega zmitja poezije z glasbo, je bilo izdano tudi na proščah. kot um, prevarjec z angliškega, hrvaškega in srpskega jezika se zvrtoča predvsem na sodovno poezijo. Pomem zvori. Ne, svet, kako si danes. Nujno je potrebno zreducerati v odnosi z negativnimi. ljudmi. Zalotili so me celeno popadljeni in to je bila edina stvar, ki se je sproho pozri. Če nečesa ne vidiš, to še ne pomeni, da tega ni. Bog ali nekaj podobno fiktivnega me tako zelo ljubi, da se mi vloči na domeščati v času v žitke. Zareš všeč zvok španščine in griš, in okrožam se z ljubini, ki se ne ukvarjajo z mojo upravljeno vrednostjo. Trudim se lepo preživeti poletni čas. Skos šarico svezih žemelj na eni in vode na drugi strani. Lepo. Ne, ne vem, če sem zares ljubitelj Kriburi. Mogoče nisem dobro razumel vprašanja in gre za nekaj čisto drugega. Jaz pa davam o trevodu, Ki je slab prevod, nekega drugega prevoda. Preveč razmišljamo o strokovnih vprašanjih in to ubija pesem. Naj še naprej modrujejo idioti. To ni zame. Ne verjamem, da so nekatera telesa tako vroča, da te lahko stopijo. Tega se ne bojim. To bi bilo že nesvivno, ustrahtujoče in na nek prevržen način veličast. Nekatere besede so močnejše od dejan in veliko dejanj močnejših od besede, ampak mi nismo pristari merjenja moči. Raje imamo slike, predvsem tiste s povdarjenimi boki in izpostavljeno notranjo napetostjo in tekočo vodo. Nič se ne bo končalo, dokler prepeva debela dama. Vse oči bodo ostale še naprej uprte v nekaj velikega in nekaj posebnega. To so osamljeni in posvečeni trenutki iskanja smisla, lovjenje vništige in poznovečirnih navigovanj. Drsnost ne bo prišla nikoli iz mode, tudi kakrke Ko bomo požrli vse gostove in na zadnje še gostne poti, Obostalo vprašanje nafte je brezpredmetno. Prišli bodo snežni zajci in prevzeli krmilo. Pognudili nam bodo hrane in razkrivili misterijo senčanja. Najlepša hvala. Uh, to v to zbirko Dihaj, ki je tako kot dalejše, da je pri za slovensko knježenosti zbirki Are. Uh, je za pram, ki izbral domo zuka. <kaj> um, ehm, e, se mi zdi, en od tako kultura je razkozita, razmoti, morda nis. v bistvu principi se tu priključijo kot neke slike, recimo smo v bistvu ta sloga že je these people se vidi, da ubi sistem. nekih klišev, mislim, več na neki ironičnih račina, recimo, kdaj, kdaj, pa kdaj. Uh, in kljub tej preprostosti, recimo, preprostosti, direktnosti, tu zelo uh, jezikovni direktnosti in opisovanje situacije, ki so ne, po banane, recimo, ne, čisto sredanjem, um, da v bistvu um, nekako, Naša tehnika je zelo in se nekako ustaviš v do opazovanja, da, da um, Seveda, ja, imam, sveda, svet zelo pomembno logo, um, um, počnava paščoma ko se počišče počnemo prvo stopo tudi možnost izolacije recimo od novosti sveta kaj, tudi dostega izvanja lepote čem se no ta čtavjem zimi je in pač neka širša pač In gre v bistvu, um, se tudi zaznam to neko, um, kako ti v bistvu slikaš več realnosti znotraj svojih peč pesen, uh, in nekako določaš sam neko stopnjo pomena več uh, teh realnosti, Mislim, da je to ta neka uh, Vse, filozofija na neko mislim čist življenska, za tem, um, ki je zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo In ti zelo zelo zelo zelo zelo ali zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo to nekako peč pa razdelijo in pa dobijo nek skupane pomene tudi um, in ja tudi ta, ta močna tema recimo iskanja notranjega miru a što pa sem že na nekako čimnjega pač kotička po soncu recimo um, in um, ja ta je nekaj, nekaj več glasnost Doživljanja življenja znotraj tega starega čela, ostalosti, ki se je bil kot neki, ena taka lasnost, značilnost, ki se v tej zbirki na nek način, na poseben način, izgrablja. In se zdi, da je v tem smislu nekako. Več poezija diha je na nek način zelo zaračna, kot v drugih, zelo konkretna, ampak um, um, gre v, v neko podnebje, pod um, ne, ne kot pač površina, ki je preveč banalna, da vidite nečesa kot takšno. In um, zato se mi zdi, da je tudi um, to ena v tem tudi čist jezikovanem in, uh, smislu in v tem, tem obostvarjanju teh pač podlob, ki so v, v teh razbir, ki bo v teh mislim, zdi, da je to pač ena uh, mislim, pač najboljša knjiga na povzalnih, recimo, tretjih. Um, in se mi je, pač, osebno zelo, mislim, tako, nije zelo uh, nekako... Um, um, ja, ampak me je kaj prišla v tem smislu in zelo tega ja si tudi jaz pa. Jaz se v bistvu stranjem skar največ sporniti svi ti povedo, ampak... Se, ja. Se, ja, okay. ampak, <laughs> uh, <laughs> ampak na njih način se mi zdi, da bi to, kar si povedo lahko povedal s vsako to od Ja, ok. No? Yeah, okay. Če ima tudi ni nočno rope, ampak v bistvu me zanima, nisem dobro razumela, kaj se kaj, kaj je zvirka najboljša to metodo zvirka, kjer sem različila, da je vrhunac njegovega ustvarja in v skučenju mm. tizi. En ok, ampak ja, ja. recimo, kaj se ti zdi um, v tem smislu ko če, če si temu rekli kot nekaj vrhunac, no, samo zato Našemu ne da Ja, um, ja ampak kot pač imam nagrada. Eh... Torej, ta pesniški spremem skoraj dve leti, poznam ga pa malo več kot iz kuda Francije preširja tukaj pesniško, se pač že Uh, zelo mam rada, ki bo v in sem ga še doprej par leti. In še zdaj mislim, da bo počas vprač, dobivala nebo v tisto mesto, ki se ga zasluži. Ker ga ni imela, uh, jaz mislim, da je to zato, ker je tako pozno začim objavljati, in, ker me tudi samo je sprušno, te tako in zakasnela zakasnjene objave, tako kako pri teh generacijskih, pregledih in pač načino in kritičkih pozornosti in nekaj um, pade skozi, čeprav ne, se mi zdi, da se nekaj podobah, mislim, da se je to tudi definitivno zgodilo podobno. Ne. Na te družbeni pozornosti, mislim, tudi na nagrade, štipenja Česarkozo, pač prevečkrat, no, da ni dobilo to, kar zasluži in upam, da se bo to popravljalo z naslednjimi leti in naslednjimi generacijami a govor kozi ali je tako osebno zvočeč in zelo se mi ne zdi, da je diha in najboljša njegova zbirka spodnje. Ehm um, ehm um, ampak je pa um, te glavne značilnosti so pa nekako konstantne zbirko v zbirko. Se prav da te nekako slogovne ali spodnjega pristopa ni, ne? ampak je pa zelo jasen ta njegov glas, ki je tako sem Se pravi, na zem bodiza neko, neko tako posebno pozornost, ki izhaja iz pomestnosti, se mi zdi, da, da, da piše načeloma. Zdaj moram razložiti, kaj je ta omestnost, se pravi, da ne iz sebe, ali pa iz sveta, ampak v bistvu tem, da se to sreča. In da je to, tudi govori o sebi ali o kaj fač ali kaj govori kaj vidi ali nasplošno, Ta vesel, ki jo je prebral, ki je relativno neznačivna, tako za njega ker je zelo abstraktna, oziroma pač razmišljajočna in postavil pač neke vrednostne ali pa priseljovanje um, da to naredi iz enega prostora, ki je um, tako zagumljivo oddaljena, pa tako se ne identificira na nekaj s tem, v karjeri. Recimo, prvna, nekaj sem mogoče ni, pač najboljša, kot tako, nekaj ta pesmiški postop, kot mogoče, za mojo pojme dobro. Stare stvari, ko smo že v preteklosti. Takole, poslušam stare stvari, dotorne in še starejše. Razposeješ čebel ptic, ki se jim zazdi, da je že pomlad pa je, pa je zima, samo veliko sonca in zelo teplo trblenji in radosti R. Johnsona in stare učitke, ki niso besem, pa naj sem še tako širok. Gledam stare filme, včasih tudi barne. Obiskujem stare prijatelje. Se pravi, je videti, da, da je ta nekukritnost, ne, mislim, so neki detalji, ampak to, kako stare filme, znač, kaj, kako včasih barne stare prijatelje, in ponavljanje besede stare, ne, kako fino, um, eno občutljivo gre skovo s pesem, da razkrije na nek način nač preveč. Ne. Se prav to ta nek... Pa ne vem, če je prava beseda filtr, no, ampak kaj pride v pesem in kaj ne pride v pesem, se mi zdaj pa, pač prijena pa zelo fantastično. No. Kaj na eni strani imaš občutek neke državnosti, Po drugi strani pa budnosti, njegovih najboljših pesmi, spravo je neka taka sproščena budnost, no, tle, tle je ta bodizam oziroma nekaj pride zraven in tudi ta umetnost, umetnost, pa. Fantastično kot, kot zelo dobro, genialno fantastično, fantastično kot... se rekla fantastično. <laughs> okay, daj. Ali, fantastično v smislu fantastično. A ja, fantastično občadovanje vremenu. Vremeni se mi zdi je zelo dobro, no? Tako, um, ja, wow. Tako, v tem smislu je tako, wow. Ja, um, um, ja tako. Zdaj pa, um, iz tega je tako neka pomerenost, se pravi, ta večni sedaj. Se mi zdi, da je tudi ta prostor, iz katere Uh, uh, gleda prej, gleda nazaj, ne je, tukaj ne, ampak je ta nekako kontakt s tukaj, s tukaj je zdaj načeloma zlomočen. Tisto, kar pa v tej zbirki. Uh, recimo, no, še ljudi, um, je, da je vse neko pojemanje, v um, tej uh, te pozornosti, te budnosti in svižit, kako Nesem, da voliš, da svet pride do tega, ampak ti ustvarjaš, ali so ustvarjaš ti. Da je malo pojenja, ali včasih celo gremi, da je imen tako malo grenek ki ga nisem navajena in ki se včasih um, kaže tudi zelo mi je všečeno seksualnost. V tem smislu, kako ne njegova seksualnost, sploha, <laughs> ampak kako prikajajo pisen seksualnosti, in kako se ji ne izgiba. Uh, to se vezi tudi ena uh, fajn, ker ko v in sem če verej ljudje povezijo, vidijo, se ta seksualnost se ljudje pa čez odgibajo. Ne, in kako on to nekako tako v filmu prinese noter, ampak ravno, da, pravo, da se pravi ni pornografska ali pokrkoli v načinu. Zdaj pa, tukaj sem pa probleme s timi raditkami in joškami, ki takole plešejo in nisem, več začutila te, tako, en, ena lepa je, ne? ta gesta čez trebo, kaj je ta gesta lepa, ne, tako, tam je tako prišla do meni, tako, včasih so pa take medne, medni detajni, ne, tako, ki ga pa postijo malo upraznem, ali pa malo, ja, tako ne, ampak se pravim. Načerom imam zelo rada, kako, kako to, pač, to vključi v to celoto na, na res tako fajn način. Tako. Še kaj, ja, kaj ste je bilo povedala, se ste Jaz Ja, na ja se slišel je pač nek ta agenda pa je kos ehm um, pač pa je som drugih recimo a označi tako če to malo formulacijo pač če to početi večer kopiranje samo samo za svojim uh, obstojem na nek način pač uh, se mi zdi da se tudi potem filtrirala lahko potem skozi pač te neke, um, uh, pač ta neka recimo, ki so uh, recimo mislim, več, več nek, recimo temu nam povori žalosti filtre, recimo. Vodihaj, recimo. Okay, je, ja, a je to nekvaliteta automatsko? kakoba aj večino mojih žalosti ne ne ne mislim skladu z pač njegov, se ja kako je recimo, pač ta občutek umeščeno v nego v izjemno kako mi pač kaže prikaže zato se to je pa, tudi ta občutek mislim tudi ta neka težnja recimo pa vseh uh, to naprej na vrločnih mestih, ki se mi zdi, da je vrlo manj od tega, ki se mi se vidi torej, en tak detaile ni uh, uh, nakričeno. Uh. Tudi reči dovoljno te vjernosti nekako, da? Ampak, kako se to analizuje z tema in to vrh? Ali nije vrhu do otevizije, to je vrša najmahost. Ja, jaz sem to ki se mi zdi, kada je so, zače, dejniški kombinaciji, ki se v teh elementu zrako zame, recimo, ne, te zvijorki, recimo, um, dost... Um, um, dosto nikako na ta način okay. da se mi zdi, da pač vsema ta zbirka je izstopa iz se pa pač je da to nekako to najboljša, ampak se mi zdi, da je pa ena kot. Ok. To se, se se um, ja, se ja. tukaj Uh, Dihla je v večji meri pa sovi, uh, desedani poetiki, ki pač predvralca uh, postavljajo to dobro urejeno prehaljnje prepletanje območja vsegdaneka in pa poglobljenih refleksij pesniškega subjekta. Uh, ta proces ustvarjanja že od prve pesmi dali zaznemuje leževost, da kot smo že rekli, značilna Škajančorova umirjenost. Tukrat razdeljeno te kreje razdelke, konec, konca, začetek, šul ter mandala, kjer se avtorski ljurski sebe posležuje, kar že je omenjega slikanja, vsak dan imamo bežnosti, ki jo recimo polnijo ciklično zmenjavanje naravnih pojavov prirodovražujoce človeškemu svetu. To je, po mojem meni, dobro vidno v prvem razdelku, tudi ta označajoča nekakšen obvod, kjer nas poziva postanite ki budite svetlova. Vkrati se pa kot sem rano znala rekel, pač na nek način tudi vključuje ta dvom, razmišljam pa vseeno ne vem, ki se mi zdi, da se še bolj nekako razrašča v tem osrednjem delu zbirke na zelojenem šum, ki sem ga jaz nekako vprašal že z kot nek šum komunikacija, kot celo zrenje subjekta v sveta ali pa iz sveta v subjekt. Um, v svojem asociativnem, močnem, intimnemu delu, slišanju obzornih državljanov, uh, sledne srednje veččas pregrade v te pogljubljene refleksije, kar se mi zdi zelo dobrodošlo. Um, in kot je tudi kdo nam rekel, če tudi bi zavolil na teh na videnih banalnih situacij, te omenjene umirjenosti, lahko razumel kot nekega zelo konformistana, ne, ki se ne meni za anomalije okrog sebe, temu ni tako. Um, res ni lirski subjekt nek veliki revolucionar ali pa nek strašen aktivist, ampak ravno v tem iskanju lepega v svetu, kar se tudi ti omenil, se zaveda problematike, da živi v tem bizarnem svetu, kot tudi reče, poškropljenim s krvjo in parfumom. Um, in tudi poteka to priznanje uh, o neharmoničnem, dualnem svetu, recimo prevečje, v premenjezni smislov, v negoljem temeljevarnjem, premalo prostora za življenje, premalo za lepoto in ta lesilina me ubija. Al pa potem tista, tisti verzij vzad da jih podiramo zato, da kasneje zgradimo nove, še slabše, še večje. A si lirski subjekt, ki lasti sobotoj, pač zakaj ne, konc koncov, da se zavira, da so nekatere besede lahko močnejši dejan, in da mora biti prav, prav tako ni potrebno da si spostavljajo, kot v nekateri veli govori, to umerjenje moči. Na ta način nisem razumel to kot nek beki sveta, recimo tudi se navizuje potem spet na Aleša, Uh, ampak neko prostovolno odmrknitu ter znotraj te zmožnosti vidanja lepote v svetu, ki nas obdaja, potem res pri hitro hdečem svetu, kot recimo vrkar že izdaja doslov zbirke dihaj, ki nekako nagovarja ne uh, k umiritvi, um, če tudi v šumenih tega posrednjega dela pride pogosto na plani negotvoma ali pa celo negotovost. Tukaj bi se mi zdelo dobro došlo, zadeva tudi ta skromnost. Um, se ti prvoosebne pesmi s svojimi nenadnimi priskoki in preobrati ne delujo melankolično, neuniteljno, se ne trudijo biti ušečna, ampak pač sledijo te vzpostavljeni liniji in zgolj so v tem nekem odmirovanju, kjer je močno razmisliti tako dobre in slabe, kot ti bivanja. Zadnji razdelek, ta mandala, ki označuje ta sveti krog, ne, tudi elegantno zakruč, zaključuje zbirko, je tudi nekako, sem razumel, kot neko stanje meditacije, kot mogoče celo, če se navežamo, kaj je pomeni, mogoče neko zdravljenje v sveta, ali pa če sledimo tukaj jungu in pač nezarednemu jazu, tudi nek prehod od čustvenih motov, šumov, kot spostaviti celosti, osebnosti na drugi strani sveta. Um, to se tudi recimo potem vidno, kako se da se baš pač pesnje zadnjega razdelka skrčijo. Misim karčijo, kot bi recimo resno brisali to resnično mandalo. Na ne, nek način mogoče tudi da izgubljajo ta začetno zagovor. Um, ampak izražajo saraža, mneno to miselnost, da v tem proces slov svet mogoče že dovolj, če se samo ustavimo, zadihamo, vdihamo, ozremo to lepoto, ki je sicer tukaj, In če se navežem na eno od pesmi, da smo v bistvu vsi bivajoči na istem vlaku in konec koncev je potem to neko upanje oziroma umirjenost v življenju samo. In tukaj še ena zadeva samo potem pa zaključim, ko je pač doma tudi omenu, da dobnost agričnosti, ja, se strenjam z njim. Tukaj je nekak zdanca, recimo predvsem tisti pesmi, ko se navezuje na sva mlad dostar izkopavanja in je na koncu potem tista svetla pivska pena, ne, uh, ostane kot tak spomeni, ne, tako pozitivno prikazano, ne, ampak ne v tem smislu problematiziranja, zdaj je bilo pa takrat sto kar boljš, zdaj je pa vse korostno. Um, in to, to, to, se, to se mi zdi ta, ta umirjenost, ker res pač odvisto bistvu te pesmi v perežice pomiriš, <laughs> tako da, zelo, zelo mi je povoreno um, dihaj. <laughs> Uh, v resnici samo razčišujem, ja. da pesmi peste nekaj, nekaj, nekaj niso in da niso, niso ja, umetne. Ja, ja. Um, um, je ali pa to nekako tako je. Ja, to umoriti, ampak kot mladi kritiki, a si videl na debati z kritiki? Ne, ne, ne, ne, ne, za ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Strinja, samo probam da se mogoče strinem z tabo da mandala, da ta zadnji del, mm -hmm. ti si rekel da izgublja zakon, mm -hmm. tehnični jezik, ali kako ona vas nikak močno ustrajala pri tem, da je to mogoče naj manj dober del na mm -hmm. zvirke ali pa da pikušne pesmi lahko padle v Ja, samo, kot sem rekel, mene se gre tem, eh, pri tem zato, ko sem res razumel to priznanje te mandare, pač krčanje, neti nisem razumel, da je še prejši kot vsaja, ampak enostavno skrči se, skrči se to se pač tudi vidi in se mi zdi uh, v smislu, da paše pa na konc, ker okroš to, ta nek ciklični tom na konc koncu, ne ki pa vse počasni nekaj vse to mirjeno sprijo upanje. Kolikor se te pesmi na koncu okrčejo, tako da ne bi rekel, da um, je še takaj, samo okrči se. In pač zgubila mogoče ta, ta zagovno začetko, ampak ne bi neka mnegačena, ki si mislim, da je prav zavisno, da še tako narejeno. Preto? Preto? Torej, mene bi hotela, zelo me všeč knjiga, upam, da je bolo to jasno in nasplotno vse nekaj, ki je zelo mene, da to je to proizijo. Ena od stvari, ki mi je zelo všeč, je kako handle to negotovost. In tudi kako pesem posti in pravcem posti ne te negotovosti, in ta negotovost se tako, kateri pove, nije nekaj, bi sicer nevotika, ker so mi jaz s Paulou stiskela in na psijoznost, ampak je, ja, ok, na nek način se nekam gre in bolj se še s to pesmijo, ok, ker kot s pesmimi nekaj dogaja. Tako, ko sem umest med verzi, med pikami nekaj dogaja in tukaj med besedami se nekaj dogaja. In ta način, kako on to uspe, to ne je in to, kar je danes od program, ne vidno, ne? če nihče ne vidi, še ne pomeni tega, ni. kako on to v bistvu uspe, spav od samo mesta, da je ne ja fascinantno in ne, zelo, zelo fajno, čudovito. Še ena stvar je glede družbeno angažiranosti. Se zdi globoko družbeno angažirana. Je ja, sicer zato, ker je ta angažiranost pač notranja. Ne? ne posti si prostor, svobode, vzeti ljudi, na pač te stvari, ki so v in ki jih tam In ne nudi to, ta aktivni upor, ne se pravi, tako aktivističen, ampak je notranji odpor, se pravi, ne, se pravi stvari, kako se vidi da in pravi, da se kako da je to da se pravi, da ko ga jaz razumel, ne? se pravi, ta nekako povničke, ampak od povničke. Se in nekaj čim znam uravnavati tako, da je ta občutno tja harmonija, ne? se pravi, že do vsega, da je razdobljena. Mislim, da si svoboda, ne? Pač, mislim, da ta reči, dovoli si pač to svobodo. Kaj za svoboda? Mm -hmm, mm -hmm. De, tlej, A bi jaz mogoče lahko dala tome v šobisedu? Um, jaz sem lahko svetla. Ja. Potem da sem mogoče te najprej vprašati, ker pred časom sva govorila, um, da so mogoče zatim malo atipične te daljše forme in da se v bistvu želiš mogoče v naslednjih zbirkah vprašati k nekim krajšim. A je to mogoče nakazano tudi proti koncu teh zbirike? Kako ti to videli? Ja, mogoče taj NDRč. Mi je rado opetiti od konca, kjer sem začel s kratkimi pesmimi. Na tem prve izberke so zgodanil zelo kratke pesmimi. Z restoranom govoril, kjer je najboljša, kot naprejval je všeč, pa do naveti, da se mi zdi, da pesna ima so Potem pa ne vem, kako sem se v to zaprejetil v neko v besedičenje in, in skratka, očitno nisem več to zelo sposoben nagradko tega doveljati, kar sem včasih znal, tako, da bo vredno tudi v prigodnosti šlo tako naprej, kakšne bodo nevajte druge pa pač so daljše. Ne, zdaj, in skupam, da zato, da ker se odaraš, ne zaidem v neko uh, hlopesanje, ne ne, ne, neko vlečenje, neki rad povedal, pa mi kateri naradil, pa potem v ne skončen sproba neki nadaljevati, da potem na konci neki rata, kar niče in podobno. Uh, Tako da, skratka, se uh, pravi, malo takih, malo drugačnih, jaz mislim, da Bo ta tista mera, kaj prigovom, pač s, katerem, s čemer se bo mogo sprijasniti, no, če zmenim tako reči. Mislim, da te dobje, ki te glede res, ne možeš vredi, koliko ljudi, e, do zvemo kar vredo. Zdaj e, to nekako bi ne? e, Zelo bi mogoče pa Reč se dohvalil Barbarji za to, kako je to formulirala družbeno kritiko in tako naprej. Se zdi, da običajno, ne vem, skratka, tega bralci ali dokoli želje nekako ne, ne dojamejo. Zdaj, da čim narečeš ne nekaj direktnega, ja, in zelo aktivistično, da je Tega ni, da ni, da nisem nekaj stvari, ki eh, so da nisem skrite v tekstu. Vse znotraj teksta, samo lahko to najdete. Ena stvar je samo ena vrstica. Mene moti eh, aktivizem. jaz sem tam nekaj v eni pesti, govorim o žici, ne se vsi vemo, kje je žici. Sem si dal čas, da v glavo, glav, da bi zdaj služil, pa govorijo, ok. To je pa ja čist jasno načinjo velimo, uh, ampak sem potem vse eno uh, pripustil, ker mislim, da je to hudov pa spet ni bilo. Zdaj se za enkrat mislim, še kaj bom, pa samo te samo še vprašati, sam sam kakšno je, kako ti vidiš ta barbarina bombo, o, kako to, um, joška. Joška. Rik, rik, rik, rik, je to? Joška. Ritka in Joška. Zdaj, ne to toliko, jaz sem tako tako predvideljeno, da, da ti namovala no s longa dnega drevu s Ja, pakrat tako. Tam so zelo velke, ki se ne. To, to je v bistvu, mislim, da, sem, ne? Toljujem, ne, to je uh, način pesem. ne, Daj, ne. In klet, to ne bi upazil k tih obronnih tam, Nekako ne možete njeli. Ja. Vem pa, da je en vreček tudi. Inka so se že v pač prašenju določenju delitele zapogovadjala, da še ne boče. Zakaj je to, pa to, ne vem, zakaj ne bi prekače rekel. Jaz pač mislim, da ne vem, če rečem joški, je to nekaj, če rečem dvojka. To ni isto. Ne, ne, ne, ne, ne, da bi, da bi, da bi bila poristka v tem da je tako kot je in tako. Um, um, in mi je bilo, se pravim, tle, tle zlo, Nobeni smo, res. je ja. bilo kako pride to fino vnotr, ne. Tle me pa kdaj malo ven, no? Tu in tam. In to samo težko pokažem, niti ena beseda, ne, ne, ne, besedelnost in je tak mi del občutek, se nekla, pa pa. a sem jaz zdaj neka puristka, je zdaj to kamenkoli motiv, mislim, res. In ne, ne. pa čekla, da bom omenila in da bom početi od to. Se brano, ne bo da sem svakol. No, vse. Se želi mogoče še pa iz v debatah. Uh, jaz sem prebral to na to vzbirko, mislim, da konc oktobra 2017, ko mi je podaril na postovalju in noh, In me je edina do zdaj v pri zadelanje. Mislim, me se zdi, da je šel v bistvu v, v čist drug, v svoj drug čas, v svoj drug zemljevit v bistvo In ne, ne vidim neke ful hude, Lahko, več, pa nekih zelo pozitivnih stvari, kaj ne no, Vse, seveda, na prvi pogled, vredno so noter še vedno, ampak napram drugim zbirkam, ki so res take skopice, a ne recimo, prva zbirka je tako. Mm -hmm. Menja druga zelo všeč, druga mi je na drugem mestu pogode. Na prvem mi še vedno koža, <kluh> vsem žal, ampak sreči. <kluh> Mogoče tudi za to, to rata sta, se se hece odzaret prahuje potem, če želite. A ampak ta zbirka pa se, zdaj jaz ne vem pa govoriti točno, zato ker to sem res prebral 4 krat, takrat v petih dneh, zato nisem več bolj, kot sem malo pozapomnil. Samo občutek lahko povem, da me je, da me je prestrašna, to, ne v bistvu zavestno zabil na odstavni pas, ne vem, če če se izrazam v žargonno žarbolju, v avtocest, je taz, To ne da bo zdaj šel pa v gost nekam, pa se leto v, v, v prvo deblutem ampak, ali kakoli, ampak sam tako malo, da je, da je malo bolj počasnel vse skupaj. Tudi teotika je počasnena. čisto drugače glede na, na te joškice, pa brezkice, pa nohice, pa japanke, pa tako, kar je prav preha. Men, men je ta nevova zbirka tako kateh novodane, velik korak, nekam čist, nekam drugam, ne vem točno kam, no, ampak meni je, men je tako v dobrem smislu zaskrben, mislim v dobrem smislu, nekaj v smislu, ali pa tudi, no, da greta naš indianec nekam v ene druge sfere čist, in to je pomojo všečno. To sem tudi sicer zašel bodo v bodo moment, kaj sem že pripetovnik. E, jaz vem, da je to moja najbolj mračna zbirka. Ne vem, da ga je boče tak čas in tak, te trenutki jaz samo ampak jaz mislim, da ni <laughs> Letos sem dobil to prvo zbirko, ta prav, mislim, prvo prvo, prvi netiz, brez teh spremljih besed, prav jajca, ne, pa kuna prvo, ko ima ful svetljo, sve rjavo, ali sploh rjavo tiste zbirko, bež, bež ja, ja. petnica, ko so sem ful besedil. Ja, in ta blu sem letos, tega sem ful večkrat plus predlo, kakor pa da bi se spomnil za tih Pa kožo, so mi spet <laughs> pa že kožo. sem spet ukradil. Že tretjo kožo, samo Pa dva bluza originalna, samo za ga mama. <laughs> da je da super, da ne kaj ko to kožo, res Potem, pa predlagam, da ova kožo za pa se kožo v 5 minut, S tem se začela še zadnja kritična debata, na češte v in sicer si jih začela, tudi češte v Avstraliji. Jaz sem zdaj na primer na mladencu, da lahko prebijaš nekaj dnevnika, ne da prebijaš le nekaj da ne bo šlo, ne da prebijaš le nekaj dnevnika. V je prva izvor, in treba je razlaščati mehkobo predano lajša na perekih krvtišče telesa, ki ga povčejo iz iz. V moguče potem razoži, da zagleda ta pa iz druge knjižice, pač je vredno najdavjša. Kaj reči, da je nekdo umrl? Samo nedoločljiva odsotnost je. Zbirani prekriženih dokumentov, neplačenih številk. Srajcev se v von. Zaplese in obletne zabave so pri še bliku Do prvega pranja v on. Zakaj reči, da je nikdo umrl? Beležiti novo namišljeno, stvarnost. Blažiti namišljenost. Dalmo že rana bližina. Ni bila več govorjenje, ampak gledanje. Vidva enako izostrenosti strun. Zaslon prikazuj isti obraz, izpisuj isto imen, samo neodložljiva odsotnost. Privožčem ti to prednost, umrl. Razkleniti se, umrl. Zakaj beseda ta glagol zveni kot izdaja? Kot razpisovanje ljubezni, kot izdaja. Pesena počiva je 1977, je pesnica, njeno dnevno delo pa je povčevanje slovenščinja na gimnazijah po diplomirala je iz slovenistike in splošnega jezikoslova, lektorira pregoldno jezikoslova in literatura, sodeluje z zeložbo škud iz Zibilija, v zadnjem času obravlja prozo in poezijo iz angliščine. Je avtorica šestih pesniških zbiljk, kliš, fizični rok, predkinj, haji, na zovej alumini Kreda, s katero sedal tudi na zadnjem pandem, če se Torej uh, zdaj je Naval. Uh, njena tretja pesniška zbirka repki je bila nominirana za Veronikino nagrado in je prejela nagrado Zlatka ptica, uh, prejomenjena na zovej alumini na Kreda, pa je prejela Enkovo nagrado. Nomenjena je bila tudi za kritično sito, kako ona povedala za Naval in za Veronikino nagrado. Uh, na ki je šel pri za možno bi škurs Landa za pravno vrnjo izprav Alijaško Kronikar. Uh, ja, torej, že s svojim slovo, neval. Kristina okay. isključuje to osilo pesniške govorice, ki je to, tokrat razprejena v tri zaporedno moštivičene knjige, um, ki jim recimo na prvi pogled zavoljo fragmentarnosti in pogostih zamavkov ki se dogaja tako na papir kot med verzi, kot neka odprta mesta, težko določimo neko skupnosti drišče. Se vsaka knjiga zase predstavlja neko posebno energijo samostojnost valovanja, ampak po drugi strani, ob večkratnih branjih, kot navalce te, te tri knjige tudi enagovarjajo druga drugo in se prepletajo v nekih ključnih motivih. Uh, tematiki. Uh, ta se, kot je za Kristino, že značilno v preteklosti skriva v raziskovanju meditete, v kritičnem sočanju svetom, z lastno intimo, ter aktom pisanja, uh, pred čemer je na delu ta kin nekačna kinetika napetosti. Če gremo zdaj nekako na prvi zvezek, se na začenja s to željo uh, Zadrži me, mi, da ne zdržim, ki pa subjektini in bralcu hkrati izpoveduje tako na eni strani kot tudi že umejitve, pritiske in ta ambivalenten položaj, ki iz tej napetosti izhaja. Če se recimo iz prvega dela sposodimo nekaj verzo, neka pela pokrajina, kjer se diha na telo. Uh, spregledamo neko hotenje po osvobajanju, konec koncu tudi sebe, ter strah po odnosu do druge, saj uh, se v ne roka, ki priprečijo in ponižajo ljubezen, v neko notranje zapsuje občutje, tujosti in samote. Na ta način se sproščanje napetosti oziroma že omenjene te snove, lahko si ali pa preobrašuje skozi element pisanja, zmotraje jezika, ki ne doseže ničesa, predvsem pa ne tebe, ali pa skozi eros. Ta se tem počutno v večji meri pridruži, prav v razdelku gomila, hržuščkov, koritih in le kdor ve, kako divje so besede. Pričemer pa avtlica prostor odpira tudi iskanje v oplepaju spolne identitete in identitete na splošno, torej v jektiranju družbenih predsotkov, kjer je opazna moč po povstrajanju. Oziroma, pri govorovanju teh uh, vidna tudi v recimo, zadnjem verzu Prvega Združenja, da, da ti ni treba biti tako močna. Podobno se navezava, oziroma izmenjavanje Elsa in njegovih temnih plati, tako v intimnih kot družbenih odnosih, zavisuje v Drugem Zvezku, ki je vsa najbolj obsežen, ter prenaša nekakšne raznolike odtenke čutnosti. Um, te valovi potekajo, oziroma golovijo, vse včelje po ženski, se kaže kot gola nižnost, ki pa se vsi vsicer zračni hvaležnosti, recimo, da sem te spoznala do božnatega mesa, priključuje strah ter bolečina, recimo, če spet prijemo kateri moj prijem modrica kakšen pogled gaz, kako naj bo razlika ohromila, s katero besedo se bom izgubila. S tem se povezuje tudi ta občutje oziroma drug predel smrti, ki obvarva drugi razdelek druge knjige. Um, v omenjenem razdelku se povezuje hrteknost neko nagovarjanje spominov, ter tudi tisti, ki so življensko zasnovovali subjektinjo, tako pokojnih kot živih, kot je to razvidno v primeru pesmi materi v katerih se je zrcali ta brezpobojna ljubezo, ki pa hkrati že označuje tudi omejitve in nadzor. V tem ambivalentnem prepletu ljubezni, oziroma se intimni ki prikazuje večplastno, kot spremenljiva pozicija v svetu, ki seže od samosti približevanja do razhaja do večnih ljubezni. ki pa prav tako lahko vsej sebi nosijo se bojo različna obšutja, od izdaje do nemenljivega razpisovanja v ljubezni. To je recimo tudi vidno v zadnji pesmi drugega dela o pometki, ki je nekakšen leitmotiv, ki Kristina počeva spremlja od začetkov, možda je še najbolj prisoten v zbirki Fizični ro, kot neka ključna izkušnja kot enih bližini in hkrati nezmožnost takejo izmečitve. Če prvi del autorej označamo kot nekakšen otrani boj in tako imajo med erotikom, smrtjo, Tretji del ponudi, odme oziroma njuno sinteza, pri čemer se odnagavori s objektinje drugi soočamo z odgovornostjo tudi do preteklosti in možnosti iskanja poti, um, ko neko, nekdo nekoga potrebuje, recimo, če spet se verze, že uh, od poletja, celo jeseni, polovico zime in ker me nima, njima najna meja, ne gre, nikoli ne gre, označuje to željo spovedati, so svojo poezijo in reči: ljubezen, ta ljubezen, kamen, pomeni distanco, oziroma odštrito. Ob tem pa zopet zasledimo pozivek v neki odgovornosti, recimo, nosi zdaj svojo odgovornost, ali pa tolažila, lažila, da jih si stvorila, ni žalega. To iskreno, pretresljivo je nagovarjanje oziroma te prisotne osebe se skozi celotne tretje zvezde ponavlja kot nekakšna mantra pričem ropnevrasničljivem tem krepenelju, potekaj tudi želja po nekomem prestreganju ali v boditvi, ki se zakroži v zadnji, dini naslovjevnih pesmi na vladi. Ta v zadnjih verzij ima ljubezenja iz razlike, nekoč bo dobrodošla, pa naslovno je in je in bo Melina. S poklonom ženski prav z to besedo Melina onogoča nekako se mi zdi a, prostor postopne omiritve, spetaj prostor dihanja, Um, Ker se nakazuje moč kar tudi še črnci, zdržali se na To se prav gre za neko nadaljevanje, odrečene neke ampak pripetike, ampak tukaj se zdi, da je zelo jezik in to močno uh, vrvanje področja minimalističnega, ter elementarnega izražanja, se mi zelo dobrodošla da, še lahko po poti, soočanja z neko privilegijo in pa lastno ekipo, tudi družbenostjo čisto osebnim, pričem je prepušča svobodo svobado za temi belimi mesti in tudi prinaša to milijino večkrat omenjeno. Hvala se, da za ki je ful všeč ta izraz, ampak ki kaj to pomeni, kako se kaže, bo Jaz sem to zapega vzela, ker uh, je na val, ne pač ta igra besed, neko valovanje. Pač, uh, ta napetost je pa pomoč na ravno za tem pregradnje osebnega, družbenega in pač te intimne pozicije, ki sega od um, nadzora ne možnosti do hotenja. To zapravo je vaš čez neka napetost, ki pa potem na koncu gre v to, mogoče pa se ključa kot vala, kot hvala za Enkrat. Domani? Kaj se da troje? Ja, um, ja. se da, ali ja še zelo dobro po Ja, se strimjam, um, da je mm, sem to Vzbil pa zdi, en tak portal dal, recimo svet, kjer ni veliko nekih uprijemljivih toček, on nek pač nekaj svet, ampak uh, pač žalavno, zaradi tega uh, nič manj naredno, pa čisto možno. In pa žalavno skozi to, s ta jezik, skozi to pač razprašeno, nekako formalni, pač poezijo, na asociativnem dojemanju in špormovanju in da, da tudi ti umestni prostori, ki so, um, pač, ta, pač ta prostor umest, ki obstaja med temi uh, zelo grafično, grafičnih pač postavitvami, re, ampak zdaj že nisem to dobesedno grafično, kar se pari. Um, mislim, da dopuščajo zelo veliko um, možnosti za, za različne interpretacije in je to ta prosud, ki je, um, sem ti to zelo, zelo dobro um, na ta način, da je da tudi nekako, um, je ta nek dialog tudi, mislim, da, da mu spodbuja nekako, um, več pač lasne, mislim, pač lasne uh, interpretacije tudi peč prek te, teh pač postavitev recimo tudi, kako pač pesmi stojijo samo na sebi. In ta čezbitost, ja, seveda, ta čezbitost uh, se mi tudi zdi nekakšen neka metafelj, nekako nezmožnost komunikacije, ali pa pa vsaj potreženost v tej uh, sferi in ta nekaj želja potem, Um, in se mi zdi, da je zato ta nek pač, povdarek na besedah no, pač postavitli. Um, nek razloček eh, uh, pač med tem, kaj je, kaj že dejansko pač, pomeni neke besede ali stavke v relaciji z drugo besedo ali stavkom nek. In uh, se mi zdi, to zelo, um, zelo, ja, um, nalijemo, zelo, um, zelo, um, uh, zelo pač, programovsko in zelo, delujemo. Ja, in pač pa nek občutek, ko je in zaradi njene, če se presim in, in. in tudi predzapitelst ja, to si je rekel, vsaka kinka svoj lesen ton in nekako pač priprašuje te teme, ki si nekaj samo In, umenjeno, uh, in sem, tudi jasen, Koče na globo, da razdelim, da tudi vidim, da je kot prvi pogled na nek način harmonično, preveč peč dosti je, ja in tako naprej, v drugi je pač neka večpresotnost, neka nekaj res, nekaj tesnobe in nekaj nevodosti po rečini in v tem pač tretji je pa ta prostor refleksije, da se izpostavi in je tudi pač to nekaj, peč odgovornosti, samo in pač na neki zaključek celote, je pač nekako, recimo, tožno verja, <laughs> ja, nekaj občutek o In, ja, in tako, ko so nekaj na zažetku, to je dosti tako, kot športalno, tako čist nek svoje vrstno svet, ki je več kaj stimo, ja. Ja. Uh, To sem jaz še slišala, pa jaz recimo od tega prvega, prvega zvezka, uh -huh. Ne vidim kot harmonijo. Okay. To je to kar je Ok, no, zadnji, ali so šlo vedno. Ampak v je to bilo, ne vem, če okay. okay. rečemo, revmistično, tesno, no? Okay. Yeah, yeah, um, yeah, tem nekem hoče bolj se začenjati, se je tudi tam te snab, ampak bolj izrazito je pisana na ja, na malpno ja ja, pač, <laughs> ja. ja. smo ja, je počelo pač da čim tak je počesonta. Pač da je vpupak, sem mal spodaj, recimo. In potem pride na val recimo pač dost bolj do izraza, recimo v drugi, na ta način. Pač ni, ni zdaj harmonična pekse, nekaj veselost v tem smislu, ampak se mi zdi, da vse malo bolj, um, mislim, da so te razlike pač dost um, pač pomeni, pač dost jasno, uh, nekako vzpostavljanje no, vse v vseh tih knjigah. Peč, ne, ne, okay. uh, ne bi rekel v tem splošno smislu, kar šlo, ne, ne, v smislu, da so te stvari, ki nekako putne ne, vse ti občutki in tako naprej, um, v drugim delu, v drugi knjigi, no, uh, da so vse, da imajo tam svoj vrti. Zdrav del Torej pa ta, kakšna razlaga tvoja, kakšna vlaga tvoja dolanja. I opetem. Nekaj. A še ti kaj? Vse pa mu poverajo. ja. Pomec. Kaj pa se v tej poeziji dogaja z ločivi pri seomenju, recimo, te praznih prostorov? Mhm, mhm. Pa seomenijo to razbitost, grafičnost, recimo, pomalo kaj pa zločijo in imajo funkcijo, pa na... ker so um, Nijak, nekonvencionalno rade, ne? Ja, seveda, seveda. Vse je, mislim, se mislim, da so ne peni kateri, ki je, ne imeli in očina. Ampak, ne, okay, Anj, pa pa ten, nek, ni ima veze, ja. da je samo um, Ja, mislim, kako bi nekako, meni se zdi, da to pač postaja, še vedno vzimo traj uh, teh V kombinaciji stavkov ja. in besed, uh, kako bi rekel, se seveda imajo smisel. Ali, ali kaj kaj je njihova dodana vrednost, če so tamkaj vključili, ali so tam programsko, ali so, to ali so, to... no, ali so to da, tam drugotno? Ne, uh -huh. ne, so programsko, da se jim napljuje. Jaz sem naštel, da se jim odpiramo. Ok, ampak na neki momentu moramo to izpovedati. Kaj je um, um. njihov posledica? Ja, kako bi to? Kaj se mi zdi, da je podarke? Podarke, da je pač, recimo, kama štustre, recimo, piko, da lahko pač nekaj objeriti. Mislim, pike so mogoče še najte na naredno. Zdaj, se si v če se da se so večinoma knjižno postavljeno, pravzaprav razen ja dvo piči. Ne so pač na začetku verze, je, ali pa pa drugač, ne, ne, pa vreče, da pike so pa v prvi doma knjižno, in je pa res tako, da če ga ne preberaš, pravilno, če ne greš povrstam redu, preberaš, da je pika bila vmes, pa ne da vmes, moramo drugače biti vena, da je, vmec, vmec, da je na koncu. To smo se enkače kar na tesne, je nekaj situacija, da, uh, definitivno, je pika. Kč nadajca ne boč ne malo. To je, da pri njižno razumov piče, no? ali ga bom piče tudi. Gremo na kateri, ker tem, Barbara, Barbara uh, Kristina, poznam, še je hodila okrog s Petra v, v Zemličem in mi smo vše enkrat, ne vem, razbir, je rekla, da je všeč en stavk v njej in da je to za dost. Uh, to sem se zapomnil, se pravi, da je stavk tist, ki iz konteksta, se pravdi da je odnos do jezika specifičen in um, drugačeno, mojega, ne? In me to pravzaprav zanima. Uh, drugače se zanim vsem je od začetka, od prve zbirke, uh, vsem pač ki jih imam vse doma, Z um, to zbirko, ki jo, sem jo kupila takoj, ker je šla lani v prilik in živlnosti vse del, prvič. Uh, se pravi, že no, že večkaj nameto, pa še z njej nisem prišla skozi. Z um, tega, ker enostavno se mi ustavlja in se mi ne zdi narobe, da se mi ustavlja. Tudi poezija, tudi ni nekaj, kar mi Je se spomnim Žakoviča, ki je rekel, da enak mislim, da dan zadostne. Um, ampak tudi se pa potem kakšni dejansk ostalki ali na kakšne situacije zadrejo, ki če mora zavesti in kak s tem živim. Mam rada, pač ja njeno poezivo, čeprav oh, ne moram reči, da jo pošlikam, ali pa uh, o čem gre. Ravno obratno se mi zdi, da je ta teč glasnost in predvsem pa izredno se pravi, sensibilnost. Pa ne sem sensibilnost do jezika, do ljudi, do sebe, do vsega, um, ampak celo nekak preočutljivost, uh, ki sploh ne je v slaben smislu, ne mislim to. Ampak tako, da, postavi, da postaviš pač med sabo in svet, med sabo in sabo, med sabo in drugo in med, skratka to praznino,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 Uh, in uh, potem berem to njeno praznino, oziroma to njeno zbranje, ali pač vsa ta praznina. Če bi kdo rekel, da se mi zdi zračna, ampak protikov pregreda vsa ta praznina. Ampak to grafično razpostavljanost na listu, ki je absolutno to pomembna kot kar besede, da sem definitivno kje okay. um, je kje. Mislim, in če se kako zgodi, da se ta uh, pač postavljenost, razpostavljenost po te velini, da se podreje, potem se pesem podreje. Mislim, tako da to je recimo ena od takih značenosti, zmeri bojo tudi mogočen, gre zbirka, kaj zbirko, zbir, meni. Uh, druga, sveda, vprašila velike začetnice, pač vemo, da je drugi podstavisti, ko škodirala je delak od profesorca, ne? To vlada in to tudi u, u, torej uporablja za resničnost te, tako da pride, pride na površje tisto, no, kar, to ne v kar ne je nekaj drugačnega, kar ni beseda, ni izrekljivo, ali pa če je to, za ni besed. In uh, pač vemo, ja, da nismo zmedeni s besedami da se rodimo, nimamo besed, se pravi, da se moraš učiti tega jezika in kaj je Tuk tukaj iznotraj do dveh leta ali pa leta pa pol, kada rečneš. Imamo um, občutek, da tukaj je tukaj rečeno, da da, da da gre za iskanje, spojnenje dištete, mislim, da ne, ampak da je ravno to um, razplastevanje tega, ne? Um, ta poljubnost, kar to ni poljubnost, to je bilo tudi v prejšnjih zbirkah, kakor no, sem pač punčka, kako sem panterk tako. Ampak je to na nek način prečanje tega, kar se spremembe in tudi te so tako sensibilno, neverjetno se je sensibilno, pač primešene na list papirja. Um, kar bi še imela recimo tako za dodat, ker se ne zdi, da je kot celoti izbir, ker je bilo izčetno, so, so še kakšni taki majičkini, um, recimo to, ker je tamoj ta pasno. prs, to mi je tako, tako mi je udara ven, zateka, ker se ničesa nekako ne lasti, tako, ne v pa te odnosi, no, tukaj ja, mislim, da je, ta poezija je v bistvu smislu pač odnosna, da, je, da je tudi dialogska kako ne rečem, da je ne samo tematsko, ampak tudi uh, procesualno, ta proces uh, videm, tem smislu, ampak to tudi domače recimo, če govorimo o tem. Tako pozni potok, ne, tudi je točno kako ga Um, tako, to ne bi bilo, ko sem imel, ja. samo milan. Druga stvar pa še, še ena, samo spet ena taka mečkena um, zadevce, je pa ta kontrola. Se pravi, če bi, recimo, za to nekaj rekel, najprej se rekla, da je taka budna sproščenost, je tukaj taka budna nesproščenost. Ne. Ampak ne v slavnem smislu, vzpok ne, uh, v najbolj žlahnem smislu. Mislim, ki je tako, Um, tako je budno o tem kaj, kaj in kako, in kako je jezikovno uh, kako je jezikovno občutljiva, jeziki ki dižejo, jeziki daližejo, se vidi Ta ta razlike med tem majhnimi uh, ogromne razlike, ne. Tako da koščki, fragmentarni koščki um, Tudi neka ostrina, jaz tako izkus, tudi taka srova direktnost in neka res milina, se strenja sada do te slove direktnosti in da vem, kako to skup spravljamo, kaj tako včutek nekako zanimajo te kožuščke tam, kako ko je nekako, se pravi neka milina in neko naselje znotri tega in tako a, neka Ja, vsekakor nekaj kar. Ja, o čem rečemo težko, oziroma jaz bo težko govorim, ne vem, kako druga, ampak kako pomeni, da tega ni, da tega ne doživljamo in je mogoče kruhu, da je prirojeno, da te rame prejeste sem Zakaj ti misliš, da je ta knjiga razdeljena na tri dele, oznamo, če obrnem še raje, kaj so, kaj je vezivno odkivo teh treh zvezkov? Ne, ne. Reslično, je. mislim, da je zelo lepo zgledala, da je tudi tako piramidalno, da je krasna barva, da sem tako morala, da je trdeča, zelo me všeč, kako je to to, da so te knjige um, eno teorijo maljaš, ne, Um, in kot sem jo poslušala vsaj, ne mogla ne potrebni ne enostavno to, um, enkrat je Kristina tako hec, rekla, to se spomnim, da je ona tako se je pohecala. ja, tudi humor pa samo ilumija, tako fino predreba, mislim, tako spet. Na tak nevsev ne, ne takojšen način, ali in nekaj, još ja, taktomalno, da mora biti tri knjige več, ne, se pravam. Jaz se ne znam tega razložiti. Ampel, sigurno je. Neki je mogoče bo, ali se še kaj kore danočno. Ne možemo še okažala. Ona se bila kakšna teorija, ko no, se razla, ki mi zanima, niskupno, to, smyslom, da nima kaj ima skupno, bolj kot to kajih razlikujem. V smislu, to nekako tematiko, ne zveš? Ja, pa tematiko te potem zavazni in um, je. Um, Pozavazni. Um. se se pri... Zato pa seveda, pokor po se pa, pa še, mislim, tuk, oba dva rekla, osaka, ses, svoj svet, za, um, ki se povezuje. Za življenimi zanimami. Lako lahko gremo čez, sicer. Če... Tako, zato pa ti te tematikosti recimo pa okna, pa tista pesem do mami, nekaj ampak um, To lahko bereš kot nekaj tako iz njega faktičnega sveta, potem um, je tako isto hipo, lahko to čisto simbolno, pa lahko v zvezi s pisavo po jeziku, pa še kakšne, mislim, in to tako hkrati prihaja noter, da um, težko rečem, očem pravzaprav, Komedi, se se, reka, tematsko, tu ne, ne, ne. Mislim, da bi da lahko to Ne, A ja, mislim. Ne. To pa pomoči osebi v toči, da je šlo to nekako Ampak naj ne, pač, um, kar sem, možno se seveda je različna to, to je zelo pač pozitivna lastnost, te zbirke. Ampak krati si pa, pa rekla, da še nisi do konca prišla <laughs> celovne zbirke. enkrat dvakrat se To, da pride do tebe, a več? mislim, da ja, pride na ja, ja, več, več kratno ja, ne ja, a, brala spod, ne bi bilo, ne bi bilo to, kakšne motene, Ampak, da bi tako pršla, ne, da zares beraš, pomeni brati. Mislim, ja, da mi lahko verjaš kratko, ne, vsevič naš veliko za prebrato, če si kritik pa može nekaj povedati, veriš tako nekako usmerjeno in, a veš, in čin ne dovoljiš, ali pa nimaš časa, da se te dotakne, ne. Pri teh stvarih, pri vdodnjenih pesmih, ampak to da potrebujo premeni vsaj no, časa. Zato da je pa bolj druga, pa bolj o. Glečem samo, da so vse so vse takoj že se pregonale. Ali jaz malo, ali ehm, um, ampak da de, dej mam eno, ne, tam kjer počistim, pa tako naprej, glečeš. A so sprašujem pa nastanke pesmi. Ali so uh, te pesmi nikak nastajale ob v času v prvi zvezak ali v pomenem času, zvezak, kaj nastavljajo v prvi pa druga knjiga. Tko, paž, recimo, da pri približnem zapovedju, ne, zdaj treta knjiga je pa paralelno, ne, tako da lahko bi bil te pesmi knjige vse omestne, prvo in drugo in to je to, kar je bilo edino, kar je bilo zapravo v program so in da so te doče, A, ker se precej omenijo na, na drugo knjigo po na četrtih knjiga, ne, um, tri um, mogoče piše to v얏no dela, se ti sledi 1 2 pa dvakrat pravo se programsko, rekel, da je to programsko in načrtno preprosto za pišem na celotno programske ga načrtnega na ta način, kot sem to čezumela. Z tega ni sem pa česar. Potem to recimo rabam čiki pa ni moje učitelje, zdaj bom pa nevem dvopiče kako postavala, ker bo to kulta, to bodrogača, pa kaj bolj nevisno, ne, a pa pa še mi nek sej, ampak ja, pač tam, jaz sem ostalo videm, doživljam fizično, mentalno, čustveno, bo pričetam in zato, da jaz ostavim in vem, da to po prvopisu ni in je to za me dovolj, ne. Um, Isto je tudi izrazporoditvijo verzov uh, s postavitvijo, ne, čisto spet, čisto fizično, mentalno, morijo biti jih premikam, tog časa dober meni nekaj motati, če so odkljivljeni, mm treba je bolj povezna. Zato pa tukaj še na rekonari v zadnje čase imamo to raditi Se na roko neke začetke, ne, ker potem je te, te, te smo pa prkivali, in je to res zelo pomembno, ne, ali je da smo mi čisto vse lahko podre, pa ne zna tega, ker ne bi mogli ampak ker, na ta način to mislim, da življamo, no, da mislim, Mogoče bi se še malo navezala, vse zapravo moriš Mogoče samo dodam, kot moje ja, doživljanje ali ja, moje skadišče, in jaz sem se ob pisanju prve, prve knjižice, se mi zdi, da največ nekaj, uh, ne bom rekla, teme, kar je iz teme že pravzaprav še je tisto skrajno, ki je že do tistega hladu, kar je še tema igrač, nekaj ne veš. Mislim, uh, in je skrajno, neharmonično doživljanje sveta ne, deluje kot knjiga, mogoče res tako, kot si direktno. Se pa strinjam s tem, da po drugi, drugi knjižica je pa, je pa tako, da pa bolj neke konkretne stvari zasekajo ven, ki so pa pač, ne vem, mogoče stopnje pa se doživajo kot bolj uprijemljivo, ne, kaj je ta tesnova, če prvo resnici ni sta povedali. Mislim, je tesnova, ampak je pač nekaj druge. Ne. Zato, zato, zato je druga knjižica. Ne, to, pa, pa, pa to je res, kar je Barbara uh, dodala v zvezi s iskanjem spolnetnih da ne gre to v za iskanje v tem navaru, tako bolj um, ja, za zapisovanje, da si ste eno, da je tako naprej, ne gre v za iskanje, pravzaprav sploh za iskanje. Saj smo intermecov, Um, jaz nisem govoril, da gre za celo prospedko za iskanje spole entitete, nikoli. Pač to je bilo potem uh, mal preoblikovano Govoril sem pač samo, da odpiraš tudi prostor v nekaterem uh, spolnim in pa ustalnim entitetom. V respektiranju uh, nekih družbenih uh, predsotkov krati v mm -hmm. nekaterih pesmih Nisem pa govoril... Ja, vem, jaz mi se izvede, da da, da, da, da da da, je da, sanje, to, ja, jas, da se je bilo ustalanje, tako, da sem se za tantej veram. se je bilo vse za to. Zdaj se mi je ta, ki si rekla, preveč čutno, da so možele, definitivno, poglavje, ki bo še pač pisala zelo, zelo ne bo več tako, da preveč je razvije. Kot kvaliteto, ne spogleda. In tudi tako so tako mini primiki no, v jeziku, se pravi, da je tako fino. Ali je to črka, ali je to samo malo več premakneš in besede zamenaš, ali je ki ali ki vda, ali tako tako imeni, ki so potem pomenske veliki premiki, ali pa te, mm -hmm. se spomenijo. Potem lahko šli smo, da jezikovno analizo, ne, pa konkretno, potem pogledali, bodimo cel kup, v enih načinov inovacij ili karkoli bi že lahko rekla, ne tega jezika, sem ne vem, če je to v smislu. V mogoče kako, kako... Uh, sem prav, imela, kako, ne, da bi bilo zanimivo, potreprtera skupaj v eno pesme, se prav, kako beremo to, uh, uh, ne, te, ali te drobne jezikovne premike ali pa to, to se prav, kaj je, ozadje, iz katerega porov pomenjamo, ne, ker so te informacije, ki jih daje nam so, Če se mogoče pozabavljati, da je to skrajno inteligentna in to skrajno duhovnita pisava ne samo je zelo... Mm, ...dovte si glede v tej temi, uh, več tudi točno drži, ampak definitivno. Tle je tudi. Toču, tudi, tudi, tudi, tudi, tudi, tudi So premišljena, mislim, tvoje glede. Ja. Skarjka, to se v jeziku vse vidno, ali bi si mogoče Ja, mislim, ja sem samla odstavljala v današnja sem ki se je spostavljeno, harmonija, milijine, nesilje. kar ali no, pač hmm. ne, vse mi je. Prosim, ne, navarži mene, pa navarži mene, pa navarži sanje, ne zapetri, navarži navarži. Ne možeš se ti navarja kot samo gibanje, ki je, mislim, način, kako se te lo gibja tekstu, navarja. In, hmm. in kako pač operira znotraj teksta in z realnosti, in z desider, in realnosti, in z realnosti. Hmm. Zapravo, navarjuje. Vse jim je vse, in tako no, ampak, vse mi je. Ampak vseeno pa ti povedala, to ni naslov, na Ni, ni šlo, da je to naslov pesmi, ampak v bistvu napoved novega navada, ki ni vina. Zato Hvala, da bi še to mm. a, Ja, pač za vaše ne vem, a niti rekel nam začeško, da biš tako pravi. tega, ker je bila ta, ta prva kresenka krajška, ki sem jo prebrala, uh, nekako pa naperega, v bistvu uh, V ampak napravljajo, da, da tukaj, no, vránje, sem tako posem za zadnjo zbirku tukaj. To smo me vranje, zapravo sem, kako se že reče, tisto na koncu, kjer smo branje, vranje, tak Ja, pripravljajo na to strno. No, no to, ja, ja. Potem uh, se jaz najljepše je, je na prvom mesto potošnjim kritikom, Kaj, da je ali kar mogoče lahko nekaj ki um, ne In domo, bi um, Hvala vsem devetim pesnikom. Srednječeva, puno tuškoljancu. Uh, voli so vano Konija, ani pekvirnih odsotnosti, ali je še ani cimo, <coughs> ti in vid usagobin in vid usagobin živono prosili bi... na taši še... um, statistika letošnjega 15. mednega je taka, da za za bavo da so bili kritiki po preči stari 40 let dobri vsi skupaj. pesniki preveč štiri pesnice pa pet pesnikov bolj samo lahko so preštela pod pesnike ehm um, dobrih 47 let Uh, jaz se um, iskreno zahvaljujem za um, trenutke, ko ste bili iskaleci in nebovci. Um, zahvaljujem se tudi vsem pravzaprav za uh, neko, neke poskuse uh, prečanja meja tudi mojih lastnih. Um, <laughs> hvala za poškanje debata, jaz upravljam, da si bomo letošnjo 15., v nekom smislu, jubilej in pravder zapomnili po uh, debatah po poeziji in nekaj pa o poeziji. Um, -poeziji. Um, Aha, hvala, da samo pozorite še na današnjih dana programi. Absolutno na uh, ampak je ila, ja. Ob dveh je uh, tako imenovana sliko besedarnica, uh, avtor uh, izvajalec mentor uh, Arjen Pregel je uh, prežvel do tukaj z nami, z vami in poslušal. Zdaj se je že popravljati, se pravi ob dveh, če ima kdo otroke, tam bo likovno in besedno ustvarjanje v knjižnici Rogaška slatina. Potem se steče, ob štirih pridajo vse Slovenije, 25 upam, da pa vsaj velika večina familij in mentorc in otrok vseh spolov, ki so bili izbrani na letošnjem natečaju pesniškem na temo predvujanje. Kategoričani je vodila ta Ela, malo prav, To je ob in potem je ob osmih naša zaključna prireditev, ki bo letos malo drugačna v tem, da bomo najprej imeli formalni slavnostni del zaključka našega druženja in vašega dela, intelektualno čutnega in podelitev s nagrade, grade, prihaja, društvo slovenskih pisateljev prihaja. In potem smo vsi preselili v predverje, avlo, Ker se bomo pa res lahko bolj sprestili ob uh, glasbi in zakuski in še kakšni Tako to je danes. Skratka, postanite lahki, bodite svetlova. <laughs> <laughs>